ndërruar gjemë më të litë ndërruar lezer të të vazhdojmë e lejnë e Zotit Gjellë Gjellë Luhu që të ndajmë njësa qaste nga këtë dit të shenjtë atë Zotit Gjellë Gjellë Luhu që të shfletojmë nga historit e begatshme të njerëzve të cilat Allahu Gjellë Gjellë Luhu në kathirë për t'ingjek ata njerëz të cilat pas për nga mberve nuk ka më të mirë se ta njerëz të cilat pas për n Nuk ka më të pasë tërë se ta Njerës të cilët pasë pengamberve të zoti Gjelle Gjellalu Nuk ka më të zhedur se ta Dhe ata janë shokët e pengamberit tonë Sallallahu aleyhi sallem Të cilët njëhën me emrin sahabet Me emrin sahabet Ne dhe bërëm një hyrje të shkurëtër E që u mundum të shfaqim disa prejvlerave Të cilët një ja u ka shfaqë Allahu Gjelle Gjellalu Në Kur'an dhe në hadithet e pengamberit Aleyhi sallatu e selam për mëndëm se mjafton vlerë të tëre që Allahu ka thamë për ta, radhi Allahu anëhum, Allahu është i knaqur me ta, dhe vlerë tjetër që Allahu Gjellewalej ka bo atak kandartë njërzimit, pra qdo kushit cili dëshiron mu matë, dëshiron me e peshuvet vetën, e peshon me shokët e pengamberit, alejë salatu e selam. Neve do të filloj me lejnë e zoti Gjellewalejlu, që të shfalqim disa prej uh, skenave dhe Fragmenteve nga disa prej shokve të pengamberit Ale i salatu e selam Por para se me fillu sot me sahabiju në par Duhet të të cekim edhe dy pikat të cilat Duhet të kompletohen që tjetë më i kuptushëm Ajo se qka të dëshirojmë neve të thejmi E para është se Qfar kemi zhjetë të flasim Rëdhë këtyre shokve të pengamberit Ale i salatu e selam Nuk kemi mundësime fol Në mënyrë të detalshme për shokët e pengamberi të lejë salatu e selam nga se kjo është e pamundur nga se gjdo skene pengamberi të lejë salatu e selam gjdo pjesë e jetës e ti është e lidhur paralel me shokët e pengamberi të lejë salatu e selam adaj nëse neve him në gjdo detal në gjdo imë ci atar kjo në mërë shumë ko dhe kjo është e pamundur adaj fillimisht nuk jemi këtu për ti përmen këtë detalet por se skena të zgjedhura tregime të shkoputura nga historia e një sahabiu të cilin do ta përcaktojmë, pastaj për i t i synojmë që ta shohim çfarë roli ka pas për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çfarë roli ka pas në umetin në at kohë dhe çfarë roli ka ai sot. Është çfarë roli ka ai sot? Duke i marr disa premtimeve të tij, duke i nxjerr prej porosive të tij eksumerat. Andaj një skicë e vogël se qëfar dë shirojmë të bojmë me këto nëgjarje. E, e përmendimi emrin nëgjarje të theksuar nga jeta e ti dhe porosi dhe fjalë të cilat i kalan kibur i madh eksumeral apo prej sahabeshave të cilat do t'i përmendimi me lejnë e Zoti Gjelle Gjelle Alu. Kjo sa i përket, qëfar dë të shfaqin? Dërsa ne dhe nga kanë gjele dhe një pik e ligeratës e kaluar e që është me rëndësi para se me fillu me sahabijën tonë për së në kemi zhej për me folë për sot dhe ajo është se paralel me vlerat e sahabeve djetarët e kam përmend edhe ndalimin e sharjes dhe ofendimit apo përqimimit të, të tëre pra me një fjalë nuk lejo që asë një sahabi të pengamberi tona le i salatu e salam që zdi kush për muslimanve ta ofendon apo ta shanë apo ta shikon me përbuzje a është prej atyre që ka veç vlera, qofte dhe prej atyre të cilët kanë edhe gabime. Qishtë do të ashofëm i neve, do të mundomi me lejnë e Zoti Gjeli Gjelalu, që të hoazojmë disa prehistoriive të cilat, janë disa sahabit që kanë dohë një loj, mos marveshja dhe mos pajtimi i tërën dërmjet veti, me gjithë këta djetarët kanë cituë dhe kanë sjellë tekste se nuk lejohët, që njeriju të ishanë ata, ti ofendon ata madje ka prej dietarëve që kanë shkuar shumë larg që kanë thënë se çdo kush i cili ofendon shokët e pejgamberit aleyhi salatu vesselam ai rrezikon edhe me dal nga feja e Zotit xhelal xhelalu por këta ne do të përmendim shkurtimisht disa fjalë të dietarëve dhe disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e para do ta marrni fionën e një dietari i cili është i njohur të kretë grupët e muslimanëve si njëri ju më mesatar në të folurit për njërëz. Dhe është imam e dhehebi ju, i cili ka shkrujt për djetarët e muslimanëve. Ka dhënë Allah i më shirovët, inë me ja arifu fadaile sahabët i radhiallahu anëhum, me në të debbara ehvalehum. Ja u div lërën sahabëve, a i cili ja u di sërit. Pra s'ka mundë cini njëri me ofendush dë një shokt për nga mërit a lejë salatu e selam E ai vetëm soish injorant në historitë e të tyre. Ai i cili jo ja u nje historit, edhe prapë ofendon, atar ajo është një injaci, një rebel ndaj Zotit Xhelel Xhelalu. Pra shkalla e parë, që po e supozojmë se dikush e ofendon dikán pi sahabeve, është ai se si diku janë ata. Kush janë këta njerëz? E nëse supozojmë se i njeh yahudisë historit i ditë detalet, atar nëse prapë ofendon, atar është rrezik në në imanin e tij. Pastaj thotë Ata janë të cilët i kanë dihmu pengamberin a lehi salatu e selam Që do më thanë e kunder ta Kushtë do që i ofendon ata E ka cënun dijme në të tërë ndaj pengamberit a lehi salatu e selam Që i bje kushtë do që i ofendon sahavot I bje me thanë se pengamberit a lehi salatu e selam Si kanë dihmu kur kush Pra e kanë leon vetë Se skonë sko ndryshe Ata i kanë dihmu Shok dhe pingamirit a lehi salatu së selam Sahabët, Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju E tjëre tjë pisahabëve Nëse këta fëndohëm Atëherë, kush i kanë di mu pingamirit A lehi salatu së selam Andaj kanë thanë djetarë Se cënimi i nderit të tyre është cënim drejt për drejt I, i nderit të pingamirit A lehi salatu së selam Pas të i thot Mësmeqen Sahabët Zdo të në rritë të neve asë themeli e asë dega e fejsë. Mësë me qenë sahabët, të së di asë themelin e asë degën. Që shqibje? Se këshedit asë lajla ilallah e asë i shmirët avdëjsi. Kush në ka ka zhuneve? Këreta dhjetë janë sahabët e pejgamberit Allahu salla e selam. Andaj thuat ka thonë Abu Bekri ka thonë pejgamberi Allahu salla e selam. Ka thonë Umjër ka thonë pejgamberi Allahu salla e selam. Ka thonë Abu Urejra ka thonë pejgamberi Allahu salla e selam. Mir, njëri i cili don merrzu pejgamberi Allahu salla e selam, cila rruga më e lehtë? Më thonë ke Abu Urejra pa kushakon kë. Nia filluç këtu. Edhe pak më ndaj, edhe pak më ndaj dhe pastaj kur thush ti ka thonë pejgamberi Allahu salla e selam. Kush ka dhanë e buhrejra? Ja e buhrejra, sa burri mirë Bje për nga mberi alai salatu selam Andoj djetarët e kanë E kanë po me mikroskop këtë pun E kanë po me mikroskop se zgudzohet Dhe nuk tolerohet me ofendu Dhe një shoki për nga mberi alai salatu selam Ata e kanë përqufen Ata e kanë manifestu fene Zotit Gjelle Gjelluhu Ata në i kanë mësu farzët dhe na filet Ka e ditë të mufal Nasa këna pa për nga mberi Në të mësallallahu sall Në nuk e kenë pa Muhamedit alayhisallatu wasallam. Ka ka na kenë pa. I kenë pa transmetimët e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhisallatu wasallam ka dhan hadith sallu kama ra'aytumuni usalli. Falnu tish pom shifnimi tu fal. Se fjala mu fal mund të mu kuptojë gjithsesi shumë shumë forma. Dikush a shem u fal mu kanë zemër mirë. Dikush e shemë u falë, mësë mi bëzullon po, kërkujtë. Dikush e shemë u falë, mi quë dhurt me një forumë. Cilë është namazi të cilën e ka kërku Allah u gjellëvala? Ta pengamberi, a.s. Qishë po më shifë një mu. E qishë për shopë, minatë, qishë me pa ata? Ska rrugë. Rrugë e vetë me është me ngu e bëjhura edhe, e bu bëkërin, o merin. Qishë u falë ke pengamberi, a.s. A.s. Pasë ata nga të regojnë Andoj dhët imam dhe hebiju Se ata nga i kanë mësu farzin Dhe nga i kanë mësue Në filen Dhe nga i kanë përquve krejt fjallë të pingamberi Sallallahu alaihi wasallem Fëmën ta'n e fihim Auseb behum Fëka dëkhara gjemin e din Kush i akuzon ata Në ndër Apo jo fëndon ata A i del nga feja Zoti Gjelle Gjelalu Dhe për i këtu janë nda Safët me shijat Prej këtu janë da safët mëshia Nga se ata në mimberet e tëre Në ligjeratat e tëre Eshajnë e bubekën dhe omerën Radiallahu anhuma ve ardhahuma Dhe i malkojnë ata Dhe eshajnë në andën e besimtarve A isha radiallahu anha Qështë do të shohëmi pasaj në Në historinë e bubekërit radiallahu an Adhe të të imam dhehebiju Wa marakami milletil muslimin Dhe nuk logaritet nga milletil muslimanve A i cili akuzon Shok të pengamirit a le i salatu U e selam Nërsa pengamirit a le i salatu U e selam vetna ka përësit në fjallët e ti Që me u arrujt në derin shokve të vet Dhe shamja e shokit U shamja e shokit tjetar Këni pa disa njerës Kërdojnë me shod Dika në thënë mira ama shok ti ka pak Po atër edhe këtë njëtë Se spishe ki këto shok të vet Pra dhe se shahat e mu bekri Atër i bje shami për pengamirit U e selam Pra ajë 23 vjetë, edhe në gja i letë e ka pasë shok e bubekri gjitha të vite se ka pasë i kënjëris banë me e përzonë, po e ka mojtë ngatë e ka pasë qikën e ti gruje e janë, janë vërroz bashkë e i ka thonë ti e në gjennet e i ka thonë një një një pishokve të vetë vet, që i ka thonë e bu Musa dhe Shariut ka thonë shkodhuj e bubekri ti e në gjennet këtë këto ka ndodhë dhe ajë speshe që kjo është i, i dyshimë Dhe hebi ju nuk logaritën nga milleti muslimanëve Aish ka ishan shokte për nga mërët a.s. Ka thamë për nga mërët a.s. Ihfaduni fi ashabi Rumni shokte mi Dhe rumni muë të shokte mi Pra mos folni keqë për shokte mi Radhi Allahu anhum wa ardhahum Gjithashtu ka thamë për nga mërët a.s. I dhe dhukira ashabi fë emsiku Kur të përmenë në shokët e pengamberit sallallahu a.sallem, heshtëni. Kanë dëndje tartë, heshtëni nëse kanë dë një gabim, dë një lëshim, dë një rëshqitje eventuale njërës kanë qenë ata. Qështë të të shofëmise edhe dy sahabët më të mëdoj. Dhe në bubekri dhe omeri, kanë pasë her pasere dë një mësmarveshje. Kanë pasë edhe hithnime, s'kanë folë. Kanë, fol. kanë pasë edhe hithnime që kanë shku e kanë zjithë e pengamberit sallall Kanë shku janë jan paracit e pengamiri se dhe kështu dhe kështu nga ka ndodhë prej, prej mos marveqës Por pengamiri Alei Salatës Salam tëtë, kur të përmendë në shok të mi, heshtëni Pra mos folni, mos folni keqë për atar adhi Allahu anhum Tëtë pengamiri Alei Salatës Salam gjitha shtof Le'an Allahu men sëbbe ashabi Allahu i malkov të atatë cilët ishojnë shok të mi Dhe kjo është kërsnimi lartë Kjo është kërtënimi malë Hadithën që kanë ziri mamë të barani Ka thamë bëjnë nga meri a.s. Allahu e malkoft Ata i cili isha në shokët e mi Nga se njëri u shokët me shokët e në vetë Hadithën që kanë ziri mamë ahmejti Ka thamë bëjnë nga meri s.a. Allahu a.s. El marë u ala dini khalili Njeri janë në fejnë e shokët vetë Nëse Ebu Bekri zë banë Omeri zë banë Othmani zë banë Aliuz banë Bilali zë ban E tjerë tjerë, a von pejgamberi alayhisalatu sallam. Andaj, shi go sa është e rrezikshme. Diku shtohet po na krijojnë na mirë për shok të pejgamberit alayhisalatu sallam. Ani na peshtojna dozën. Edhe pse i dëgjojmë shpes njerëz sidoqoftë në rritje sociale, pasi kjo e ka zbuluar ata e cilët kanë qenë mbuluar se si njerëz i ofendojnë shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj qadom pejgamberi alayhisalatu sallam, Allahu e malkon ata i cili isha në shokë të pengamberit a.s. Të ndërua lezër, kjo ishtë ajo kompletimi i vlerave dhe i ruat i sënderit të tyre dhe së është haram njëri ju me mëndu keqë për shokë të pengamberit a.s. Sot e kemi një sahabij sahabiju më imam i pengamberi s.a. dhe është ebu bekër e siddiqë e bu bekër e siddiqë të ndërua lezër është sahabiju Më i vlefshëm Më me pesh Më me rëndësi Më i madhi Më i ndërshmi Më i dashurit e pengamirit Sallallahu alaihe sallam Kanë dhëndi e tarët Ebu Bekër e Sidiku Nga 4 khalifët e pengamirit Sallallahu alaihe sallam I vetimi është a i cili është qujt Zëven si pengamirit Sallallahu alaihe sallam Po 4 khalifët pas pengamirit Sallallahu alaihe sallam Quën Ha? Vëzhdimtart apo për çusit e fesë së tij, mbajtësit e fesë së tij. Mirpo, për dallim nga Tret, për dallim nga Omeri dhe Uthmani dhe Aliu veç e Abubekri quhet zvendci si pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj yemi përpara një sahabiu shumë të madh. Por një sahabiu të cilin shfaqjam i gjejmë njerëz prej muslimanëve të rritë muslimanëve nuk dinë shumë për këtë njerëz. Fatketësisht, dinë po njerëz me shumë më pak peshë. Do shta dhe hiq pa pesh Do shta dhe hiq pa vler Do shta dhe me shumë të këqia Ma detale se sa din për Ebu Bekër e si të dikun Ma dhe ka prej njerëzit të cilat Shpesh her Pitën qështë e ka emrin Ebu Bekri Shpesh nuk e di njerëzit Ebu Bekri është nofk Epitet Të së në do të asëqarojmë pëse e ka emrin Ebu Bekër Por se kjo është fatkecija Të së një një një një një një një një një një një n Ebu Bekër e Siddiq Radhi Allahu anë I përmenduri në Kur'an I përmenduri në Kur'an I dashuri pengamberit Salallahu aleyhi ve sellem Miku i pengamberit Salallahu aleyhi ve sellem Gëse ka pas vajzen E ti përbashor të pengamberit Salallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekër është nof këti E emri ti E emri ti është Abdullah ibn Uthmer Ibn Amir ibn Amr Ibn Ka'b ibn Sa'din, Ibn Taym ibn Murra. Dardhutu Murra është takimi me pejgamberin e Allahit sallallahu alaihi wasallam. Kujt i kujtohet kur e kemi përmend familjen e pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam, një babdyshe ka emrin i pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam Murra. Emrin e ka. Çiqi Murra është babgjishi edhe i pejgamberit edhe I Ebu Bekr Siddiq. Pra Ebu Bekr Siddiku takohet me pejgamberin Sallallahu Alaihi Wasallam te Xhici murra. Pastaj thot ndjetarët Ibn Murra Ibn Ka'b Ibn Lu'i Ibn Ghalib al-Qurashi, i cili është nga nga Qurayshët. Pra takohet me pejgamberin Sallallahu Alaihi Wasallam te Quraysh dhe takohet më afër të murra i cili është babgjishë i pengamberit, ale i salatë të selam, pra e bubekërës i diku, me pengamberin, ale i salatë të selam, janë kushëri të largët. Janë kushëri të largët. Nga se i kam babgjishët, e njëtë të murra e pasajderi ma ndej. E ka qujtë pengamberi, ale i salatë të selam, e, e bubekërës i dikun, me një emër ti. Aja ka zed në emër. Ndërsa njerëzit e ka njoth me e bubekërë. Pro para islamit është një ufë me e bubekër, nërsa për nga mërja le i salat e sëlami e ka nu një emën, aja ka vnu. Filë dhe mishtë, qka është e bubekër? Djetarët kanë një lojë më smarveshje, më spajtimi, ka ka arde bubekër. Disa për i tëre kanë thanë, e ka emrin e bubekër, se beker është deveja, deveja e re. E ajo është morë shumë me deve, nga se i ka senjë në trektarë është morë shumë me deve, ka shi deve, ka bledeve, ka ecë me deve. Andaj kanë dhanë Ebu Beker. Nga se Ebu, Arabët kër i dhëjnë dikujt Ebu, është dikujt shka e zotënon një punë. E zotënon një punë i dhëjnë Ebu. Ebu filani, jo vesh djallim se e ka, po edhe një punë kër e zotënon. Andaj e para kanë dhanë se kjo është mirë me deve. Disa kanë dhanë e ka pas një djallë Beker, i cili kanë ndru jeti vogëlë. I cilje ka ndru jeti vogër dhe e ka mor emrin e bu Beker. Dhe disa të tjerë kanë thanë, dhe kjo është majhë afërta, se ka qenë i herëshëm. Pra Beker i thëjnë mëngjesit. Pra kur fillon diçka i thëjnë Beker. Virgjeresis i thëjnë Bikër. Beqarës, a i thëjnë Beqare? Bikër. Beshë është bo kef, është bo qe, edhe o bo Beqare. Pra Beqare. Se ka qenë i ri në punt dhe i hershëm në punt e ti të gjitha Andaj kanë dhënë djetarët ma afor është se a e është i hershëm I hershëm në islam Kanë dhënë dhësat djetarët o shquë herët gjithëmon Gjithëmon ka qenë saba Gjithëmon ka qenë i mëngjesit dhe i ka kry pun të herët Andaj e ka mor emrin e bu bekër Për shfarë se ka qenë një ri i hershëm Pra një një ri i cili punon pun të ti nga fillimi i ditës Dhe ka cin i par i cili ka pranuar fejen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka cin Abu Bakr as-Siddiq, prej sahabeve te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka transmetuar shumë pak hadithe. E kta nes na premton koha kur vim pak më anë do ta do ta tregoj marshjen pse ka transmetuar pak hadithe. Numri më i madh që është transmetuar se Abu Bekri, ka thon, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është 142 herë. 142 herë Nëse mirën dhe shushitën, shushitën Delet dhe ma pak Porse tani nuk kemi në shkencën Cilat janë adithët që saksohën për e tije E nuk saksohën Porse kjo është numër shumë i vogël Krasim me njërës Shka transmitojnë adithë Për pengamiri të lejë së rasam Si dush me po një dalim Shpejt e buhurera i transmitojnë Për 5.000 adithë Nga pengamiri të lejë së rasam po pra e gurëra pas meher ka thon ka thon pejgamber sa m ka thon pejgamber sa m ka thon pejgamber sa m Ebubekri 142 herë nëse shoshitën dele më pak andaj ka qen prej njerëzve që s'kan transmetuar hadithe të pejgamberit sallallahu aleyhi وسالام gjithashtu kanë përmendë dietarët prej vlerave të tij që shto Ibn Ishaq Ibn Ishaqi në sirrin e tij ka thon ka qen Ebubekri mu'allafan liqoume ka qen jahiliet njerë i ljet, dashur për njerëz këy te kanë dashur Abu Bakr Siddiqun radiyallahu an. Raqacin e Abu Bakrit ju daprmend me shumë njëri i but. A pejgamberi sa e ka e ka cilësuar me këtë cilësi. Ka thënë i buti umetit tëm, i mëshirshëm i umetit tëm është Abu Bakri. Dhe ai më i shtrëngu me për hir të Allahut është Omer radiyallahu an. Ata e kanë stabilizuar njëri njëri tjetrin. E Abu Bakr Siddiku thati me Ishaqi ka cinë edhe në xajilet shumë i dashur. Ketë njështë e kandashtë e bubekër e sidikën. Gjithashtu ka qenjë njëri i lehtë, shumë i lehtë në raport, shumë i lehtë në, në si edhe. Ka pas një huri të skajshme, të mdoja për, për fisët e arabëve. Ma dhe kanë dhënë djetarët a'lemun nësibil nësëb e bubekër e sidikën. Njeri që mësë shumë të i di familjetë, që deri ku përfundon pabji shikti. Kipi i cili fiso, kë çetri me kanë lidhur, ndarjet i ka ditë Abu Bakr Siddiku radhiyallahu anhu. Andaj Abu Bakr Siddiku u largarit për njerëzët të cilët e zotënon an. fushën e fisave, për idhëngjaçët ku lidhen, familjet që janë ndanë e kështu me radhë. Gjithashtu do ibn Ishaqi kana rajulan tajiran za khuluk. Ka qen tajr, tregtar, ka qen tregti. Ka qen njeri me moral. Ka çënë si njerëi i cili ka mbajt lidhje të farefisnore. Ka çënë si njerëi i cili ka ndihmu të adoptit, flitë para islamit. Flitë para islamit. Ka çënë si Abu Bakr as-Siddiku që njerëzit e kanë thirrë për mijë zgjidh problemë, xhahilet. Po pra njerëzit e kanë thirrë Abu Bakr as-Siddikun si njerëi më dishëm, më i njohur, më më i ndritur për mijë zgjidh problemë. Andaj ka thon pejgamberi alayhisalatu wassalam, hadith që kanë dhënë Imam Bukhari, "En-nasu maadin." Njërzit janë Sikur dzehët Sikur mineralet Sikur hekurit të sidet ndziren prej, prej toke Ka thonë Matë mirët në islam Janë matë mirët para islamit I dhe fakuhu Nëse emsojnë fejën Pra nëse mirën dë njërz Nëse mirën dë njërz Kanë hitë dytë në islam Dhe këta të dytë Cilja ma i mirë tash Ka thonë bëjnë nga bërja le i salatë të salam Zakon që ata çka kanë qenë më të mirë më herët, trap janë më të mirë. Nëse me kusht, nëse fene Andaj, Ebu e mësojnë fenë e Zotit Xhelel Xhelalu. Andaj Ebubakeri Siddiku ka qenë i njohur për zgjidhjen e problemit të njerëzit kur ka, ata kanë pas nevojë. Gjithashtu Ebubakeri Siddiku ka qenë për njerëzit të cilat e kanë pranuar Islamin i parë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe t'u kanë diskutuar se u kujtohet në ligjëratën e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam kush e ka pranuar Islamin i parë. Do thojnë Khatidja Do thojnë Aliju Do thojnë Zejdi Do thojnë Ebu Bekkrë e Siddiku Ebu Hanife, Rahim e Hullah Ka thonë, kretë këtë transmitime Se kje ka pranu i pari Kje i pari, nuk vindesh Dhe ka shenë Ebu Hanife, Rahim e Hullah I cili i pari i kam blethë të transmitime Dhe ka thonë, nuk vindesh Kushe ka pranu islamin, i pari Ka thonë, kete ka pranu të part Ka thonë, piburave Ebu Bekkrë e Siddiku pi burrave pi fmijve Ali radiyallahu an pi grave Hadija radiyallahu anha dhe pi robve Zeid ibn Haritha ka ceni njëur Zeid ibn Muhammad ka ceni i adoptuar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam andaj prej burrave i parë ka pranuar islamin Abu Bakr as-Siddiku prej grave gruaja vet Hadija prej fmijve Ali radiyallahu an Cila është më e vlefshma? Janë paito këto dietatë së panimi islamit nga Abu Bekri është më i vlefshëm. Pse? Ka thënë Ali u ka në fëmijë. Thmi, dhe fëmia nuk çon pesh shumë. Gruaja çon pesh, po jo sa burri. Ai që ka rrob çon pesh, po jo sa ai ska është i lirë. Prandaj si Marr Crete i, i parë dhe më me pesh, çka e ka pranuar islamin kush është Abu Bekri Siddiku. Moje penga Ebubekri Siddiku Radiyallahu an në funin e jetës së tij e ka përmendë ta. Kur dikush ka filluar të diskutoj pse Ebubekri, xhilafeti i nextomerat, ka thënë un jam i pari që ka pranuar fen te pejgamberi Sallallahu Alehi dhe Sallam. Dhe do shtoj Ebubekri Siddiku pas ai ka pranuar fen me njer ka dal në thirrë rukt Allahu Jellaluhu. Ebubekri Siddiku të ndërua Allahu është a i cili, kërë e ka pralu islami të pengamberi sëllëm, me njerë ka dalë me boke thirit të këtë tjerët, dhe i ka pru gjasht njerës më të mirët pas ti pisa habëve të pengamberi sëllëm, të gjithë të përgzuar me gjennet nga anë e pengamberi të le i salatë të selam. Njerën e parë që ja ka pru e bubekërës i diku pengamberi të le i salatë të selam, ka qenë, u thmanim një afani. Pa Osman ibn Affanin kush e ka pru pejgamberit sallallahu alejhi wasallam Ebubekri. Osman ibn Affani është përqezuar me xhennet. Do është halifja i tretë. Njëri i dytë që e ka pru pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ka qen Zubeir ibn një Alawad. Njëri dëshën ka thënë me sam e Zubeiru fil jannah. Zubeiru është jannet. Njëri i tretë që e ka pru Ebubekr sidiku. Të ndruan vëzat Ebubekri në axirat i marsa vop te ket kitunva. Ketkta jan jannet. Ket pun çai gam voka ta Filë i mishti shkojnë e Bubekrit. Gëse Be ka thonë për nga mërë a.s. Ku shë u vëzën dikan në një pun të kajrit, shpërblimin e merë aji njëherë, pas taj kë si pakcojnë ditit atëparit. Pra e Bubekrit venë me, me veprat e Othmanit. Vjenë me veprat e Zubejrit. Pas taj vjenë me veprat e Abdurrahman i më një aufit, i të rejti. Pas taj e ka pru për nga mërë a.s. Saad i më një ebi waqasë. Përse e ka pru pingamirit a.s. Talha i bën ubejdillah. Pingamirit a.s. Pingamirit a.s. kitë që të njështë ka përmendimi, i ka posë njështë të aferët. Dhe e ka pru tham, wasalam, e bu e ubejde i bënul Gjerraha. Për ka tham pingamirit a.s. Gjdo popull e ka ka një besnik. E besniku i umetit tem është e bu e ubejde i bënul Gjerraha. Kje e bu e ubejde i bënul Gjerraha është njëri madhë. Nëse në mundëson Zoti Gjeli Gjelalë dhe plasmi edhe për këta Por na për me e kuptu çka i ka pru Ebu Bekri për nga merit a.s. E kuptu nëse sa pëshojnë këta Ketë këja ka pru Ebu Bekri për nga merit a.s. Ebu Bekri për nga merit a.s. Ebu Bekri për nga merit a.s. E ka lafdru një numër të matë të haditheve E ka lafdru një numër të matë të hadithe ebu Bekri për nga merit a.s. Ebu Bekërë Sidiku në gjahiljet I kanë gjopi nga më berit a lehi salatu e selam Tha dhe Bu Bekërë Sidiku Ma se gjithë të lisanë min kappa Kur si ku mba sejë dhe një puti Dhe e ka zonë kur ka ndodhë në gjarja Dhe të kam qeni vogër sa nisa me kuptu Nisa me me perceptu U mërë baba jam e bu kuhafe U mërë baba jam dhe më qojte një idhull Dhe më lach aty Tha qita e ki zot, lutjo Tha dhe fillova mi lut Mi than, kam nevoj për buk Berëm buk Thas folke Kam nevoj për tesha Thas umjip këtesha Tha dhe fillova mi anumru disa sende Tha dhe e pashte s'po fol Tha dhe e mora një guri tjetër Dhe e godita thara mi një her Tha shki nuk o zot S'munë të zotin të merdzu me Me guri Ande dhe kur sejtës i si kumbo Putit Dërsa nëse ju kujtohet, fej nga mërja lejësa në kurë sejgjës si i ka po putit. Dhe se në gjaj letë, mësmi bo putit sejgjde, putit e kanë qu gjdo fmi, për me pakëzua e kanë qu të putit. Pra fmi e se ka lind, kanë që ku një eftë e idhut, ata i kanë mënu me përreqet ato, dhe kanë qu. Kër e ka qu për bërë vetë, të parën her, thot e ndodhi kjo dhe kjo, thot dhe si kam ra sejgjde as një her. Ebu Bekër e, e Siddiqë kur ma moralitet së shpërlije. Pra në gjaj i letë ka qenë i mërtumë, në islam ka qenë i mërtumë, së shprej kur ma moralitet. Andaj Zotë i unë gjelluar e karujt Ebu Bekër e, e Siddiqën qënë nga një nanë ca herçme, që ta banë njërit madhë afer për nga merit sallallahu aleyhi sallem. Gjeda është Ebu Bekër e, e Siddiqë kur raki s'ka fi. Kur raki s'ka fi. Dhe kjo është pre vlerave të Ebu Bekër e Siddiqën. Dhe t thot se qësha ku mba haram vetës rakijën gjahiljet rakijën gjahiljet është pi ma shumë se ujë ma shumë se ujë sot rakija pijët të njerëzit në për restorane e du të me shku pak e ka një procedur pak matnal atëhera ata kanë pas bashkë me ujën që ati kuakon rakijë, që ati ujë, që ati të ushqimi a do e ka qene madhëmës me pi rakij e bubekër e sidiku dhot qësha bona vetës haram gjahiljet rakijën Thot kaloha pan dy njerëzve që këshin pi rakijë dhe ishin dhe Thot dhe u afrun pra një jashqitjeje pra, pra një jashqitje fekale, Zot i underof Thot dhe u afrun për e mori nga dhe vetit për me hangër Thot nuk e largojshin për e goje ves pi erës të keqe Për ndryshe të ishin me hangër Thash kjo mu kone mirë së të bjetë që tu Kjo mu kone rakija e mirë nuk të bjetë ti me hangë fekale Thot dhe u afrun për e mori fat fat harrmtu ale vesi ja bona haram vetes rakien ata s ka pas sheria ata s ka thon kafan allah ka thon beza vet e ka pas po prej prej pastërtisë dhe moralit që e ka pas andaj po bëkë sidiku është për ato në të cilat asnjëherë nuk e ka e ka pir rakinë dhe nuk është ndyt me me gjëra të cilat nuk i përkasin njeriu të të mirë gjithashtu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka thujt Abu Bakr Siddikun me një emër shumë të madh. E ka thut pejgamberi alayhisallatu selam Abu Bakr Siddikun me emrin Atiq. Atiq do të thon i lirë. Ama jo çdo liri. Ka thon pejgamberi alayhisallatu selam, "Abshir." Ka thon, "Pogëzohu o Abu Bekër, fa anta atiqullah minan nar." Ka thon se ti je i lir për Illahun nga zjarrri. Ro, pingamberi, sese se mpiket dunjo, e ka përgzu e bubek kërësidikun dhe i ka thonë egzofsh. Dhe kur së shlasdru e bubekri me këta? Qiko, pingamberi, sa mpë thotë egzofsh. Me nga thonë njoni për neve egzofsh e nejti. Qish hec nga për dunjo? Ha, qish hec? Njoni një posa tje e ka pak ma shumë se njerëzit, smatë. Një vetur e ka pak ma shumë, smatë. Pak pari i ka thonë allohë pak ma shumë, smatë. Kua njerëzoria? Kua n Kua morali, kua mëdëstia, kua tësia. Për nga mbejle në Israësëm, i thaë bubekrit, e bëshirë, e gëzopshë, edhe gjennetin, edhe kërës keme i në zjarë. Dhe jala emrin atikë, dhe sahabët e dhërësin atikë, i liri për i zjarët. Paj nuk e la punën, nuk i la i badetet, nuk i la angajimët. Me gjithë sa e murë përgzimin e pengamerit Alej Salat e Selam Andaj dhe të transmitusi dhe u qujt Ebu Bekër Sidiku Me përgzimin e pengamerit Alej Salat e Selam Atik Andaj Ebu Bekër njëhet me Ebu Bekër Dhe njëhet me Atik Dhe njëhet me tjetërën Khalifet u Resulillah Zavensi i të dërguarit e Allah Radhi Allahu al Andaj Ebu Bekër Sidiku të ndërruar lezër, Gëzon një, një pej shumët madhen islam na duhet më konë shumë si qelë kërë lezojnë historinë e këti na vetëm po hapë mi disa dritare dërsa është obligim për qdo muslimat 30 vjetër plak edhe ishtim në mosh mu u interesu për këtë njeri me mësupi këtë njeri dhe se për nga mësa me ka pas afër vetës dhe është nërvozu dhe i ka ndalë damart një ditë priditve kur diku që e ka nërvozu e bëbë kërësit dikun radhiallahu anhu vë ardahu gj Ka çdo impreaturat e cilat pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur ka pas vështirësi nga populli i ti, tij është i pari që i ka dalë në ndihmë. Është i pari që i ka dalë në ndihmë. Tregon Aliu radhiyallahu an se një ditë frydë dhe dol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, në Xabe. Dhe ju vërsulën befas dhe e gjujishin me nalle dhe çka kishin ata t'mëlojt prej prej kurajshve. Raja rrifnin E tërturonin Dhe thot i dul veç e bubekrë si diku në ndihim Nësa na ikëm Nësa na ikëm Thot e bubekrë si diku dul me trupin e vetë E mbrojti Deri sa e rrafën e bubekrë në vend Për nga meri sasëllem E kam brojt me trupin e ti Për nga meri sasëllem Dhe ju thonë të njerëzve E te këtulu në regjulen E nje kule rabbi Allah A do një me vra një njëri vetë se thot zotë jemë është Allahu A do një me vra një njëri që thot zotë jemë është Allahu Kënë gjarë e ka kalzu Aliju radiallahu anë Dhe Aliju ku dëdvim të Aliju Do të ndalmi pak më në gjatë Nga se e shofri se me Aliju së provohon disa njërës Së provohon disa njërës Do do një me bo zotë E do e shonë shumë Aliju radiallahu anë E tregon kënë gjarë i për me kalzu Sa e është m Ajo maj mirë se une Unë nuk rasohë me Abu e buvekër e sidikun Pasta i pyti ata Në zonësat e vetë dhe musliman Shka jo kalzoj këndjarje Tha të shka me ndoni është në Kur'an një njeri që li thuat Mëmini e li fir'aun është një besimtar nga Familja fir'aunit Keni dhe gju në surën gafir Allahu në ka kalzoj një njëri Që u konë të fir'aunit, mrena A i ka besu Allahu dhe i ka besu Musës A masë në ka kalzoj imanin O konshërptor dhe familjari Fir'aunit A i ka besu musës Po së në ka dalë haptë të zimithat Unë i besoj musës E kër ka dosh me vrav Fir'aunit musën A i ka thonë E pse për vravëve se thotë Zotë i e mështë Allahu E ka shfridzhu këta Me e thonë këta A më butë e ka thonë Ali ju thotë njerëzve A është e bubekri ma i mirë A qaj që e ka përmjën Allahu në Kur'an A ta heshtën Tha Ali ju radiallahu an Wall Lesa atum min Ebi Bekër Dhe Allah, në sahat për Ebu Bekërit Në sahat për Ebu Bekërit është ma e mirë se sa nimi Sahatet atina Thanë pse? O Ali, pse? Tha sepse Ebu Bekëri E ka ka dhu haptazi se i besoj Muhammed Itali i se dhe samë Ndërsa e që i ka besu musës i ka besu mështë Andaj thë allahu gjellu ala Jektu mu imane A jem shef të imanin Ebu Bekri e kazi hap tazi Andaj Ebu Bekri e Sidiku të ndërrua mezer është prej atërët të cilet E ka mbrojt me trupin e vet Për ingamberin sallallahu aleyhi wasallem Gjithashtu për ingamberin njën sallallahu aleyhi wasallem E ka labdru shumë Ebu Bekri e Sidiku Do të mundomi që nga gjuha për ingamberin sallallahu aleyhi wasallem Nga fjal të ti Ta kuptojnë a kushokinjeri nga fjalë e vetë pejgamberit s.a.s.e. nga sigurinë por më nëse ju kujtohet se vlera e një vlere, qo pra, pesha e një gjëje e cila peshon varet prej atij çka fol. Apo? Fro. Pra, varet kush fol për diçka, ça qa, çastoja më vlerën. Kur thotë dikush se kjo kushton, varet ti çka po fol kush o. Për shembull, nëse diçka është e ta dorë. Dhe se di që janë altan, një fëmi Dhe të tësë janë kurgja Me lujt, me arë një altan gji Me arë një Artar, që ka punon me arë Që ka thotë kada, që këtë kushtoj Andaj për me kuptu vlerën e diqka e Varet kush po fol Nësa do që të flasmi, si adina vlerën e bëbëk Kërësit dikut, kush adina më mirë I adina zotivet Dhe i adina pengamberi shoki i ti Alei salatu selam Thot pengamberi Alei salatu selam Nga Ebi Said el Khudri Radiyallahu an thot ka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam in amanna an nas alayya fi suhbetihi wamali abu bakar ka tha pejgamberi alayhi salatu wasalam njeri që mos shumti ka dorë te one në shoqërim dhe pasuri është e Abu Bakr as-Siddiku po Bukhalist më përkthi hadithin i bë. Nëse dikush mund të më përmend diçka, më përmendë Abu Bakrin. Ka qe njerëzit bojnë këthemir O nëse javlen dikush me ma përmen Me më thonë, kam ba qështu qështu Aja e bubekri, aja mërët me thonë E tjerë, dëtë a shofëm i zë tjerë Qëka ka thonë për nga mëri Alejë sëllatë sëllatë për të tjerët Thotë, walau këntu mu të të khidhen Khalilen gajra rabbi Le të të khattu e ba bekrin Thotë për nga mëri Alejë sëllatë sëllatë Me kanë që Jashta zotit tem E këshamor dikan për mik E kë Ë ka mik, por në gjuhën arabe i thonë Khalil. <clears throat> khalil ose Ibrahim, Khalilullah. Allah i ka vetë di Khalil-a. Ë ka Ibrahimin dhe Muhamedit s.a.s. Arabët Khalil e kanë quajt kur e ke vetë një. Për miq ki, pra, ki shumë, dashamir ki shumë, vëllazër ki shumë. Khalil kanë vetë një eki, ski 2. Për nga mesë më thotë, më kanë që se kam zotin dëst, e bubekrin e kësham mërë dëst. Që si dëstit, që ka dhe vesht një. Kanë thonë djetarët, kjo e ka zonë peshen e bubekrin. Pra mësë me pasë për nga mesë më zot, zotin e vetë mikë, që është një me një, e kësham pasë e bubekrës i dikun. A e kuptoni sa është vlera e bubekrës i dikun. Pra një e kam zotin, t'i shkanë dë, i shkanë e bubekrës i dikun, po kësë bahët. Andaj për nga nësëm e ka lënë supozu se që nga ta kuptojna se s'ka njëri matë afer të për nga mërë sallallahu alaihe sallem, se sa Ebu Bekr e Siddiku. Gjithashtu ka thonë për nga mërë, alai salatu salam, ga enës ibn i Malik, radhiallahu anë, ka thonë alai salatu salam, arhamu ummeti bi ummeti Ebu Bekr, ndaj ummeti të mëj mëshirshmi, është Ebu Bekri, radhiallahu anë. Wa eshedduhëm fi emri Allah umarë, dhe më i shtrëngumi, pra në kuptimin pak më serioz, është Omar Khattabi radhiyallahu anhu, wa ashadduhum hayaan Uthman. Dhe më i turpshmi, që ka më shumë turp, që i vjen mare, është Uthmani radhiyallahu anhu. Wa aqdahu Ali. Raiteli di magjiku basmirti është Ali radhiyallahu anhu. Andaj pengojmë se se edhe sesam dënyan që ka përmend nga nga një çelësi. Jo që njohni se ka tjetri. Jo që Alius është i mërshirëshëm Jo që Omeri nuk është i mërshirëshëm Jo që këta tjertës janë topëshëm Po një dozë e tilsis të ta është ma e madhe Te Ebu Bekri mbi zëtronë rahmeti Rahmeti Andë Allahu u gjele gjelalu në Kur'an Ja ka përmeni Ebu Bekri tilsi në Rahmetit Allahu u gjele olë në Kur'an Kënë dhe ka ladru Ebu Bekri së dikun që ka thonë Allëdhi u tima le huje të zekër A i cili e jetë pasurin për mu pastruhe. Kanë thonë djetartë, Ebu Bekri tja ka përmenë Zoti, cilësin më të madhesh ka e Ebu Bekri, dhe jështë mëshira. Pika, kanë thonë, a je jetë parën për mu pastruhe. Kanë thonë për këtus përpërmenët mëshira. Kanë thonë djetartë, Allah u gjellëva ala, sendin më të mëshirëshëm, kure ka përmenë në Kur'an, cila është ajo e ledhine ju tune zekat, ata të cilët e japin zëqatin, fe se e këtu buha, kam ja u shkrujt rahmetin tem, atore të cilët e japin parën. E qëshme kuptu këta? Ka mundës i njëni falemaz? A gjoron? Ban haqë? Kiti ban? Mirë po këto e ndës e kanë prek talëcën e, e zemrës e ti. Se nga se Allahu donë me hekë, Pitije, ajo është ka më e dashër a jote. E bubekër si diku o falë si ketë. Po Allah, si ka përmen këtë Kur'an. Këtë ka në gjëru, po si ka përmen këtë Kur'an. Këtë ka në bëhasë, po si ka përmen këtë Kur'an. Pse? Se se ka në nënë më dhimshmën. Andaj për nga meja lehi salatu e selam, ka thanë, si, si të këtë drejtë në më përmen dikush, e bubekër si se ka përmen. Po si të këtë drejtë në më përmen E t'i kushtot, sa është e madhe kjo? është e madhe se se ndi majhë dhimë që të njeri a parja. Madje njeri thot, hajde po vipë të një majhë me takata më pare më sëmë lip. A, qështu. Që po vipë dhe po ri me ti, ja më pare më sëmë lip. Hajde po fajnë me më pare më sëmë lip. Pse? Se parja është të dhimë shme të njeri. Madje Allah, u gjele gjele allu në Kur'an, shpesh her kër e përmen si problem, si penges, për me Belë të hibbu në lma le hubben gjemma Ju e doni parën me dashnit madhe Ha? Qa të shumë e doni parën Ju pengon për zotit juve Ma dhe Allah u gjele gjele lëve ka përmen se Sënhinin gjennet Sënhinin gjennet Dhe se të jipni As nama ose se ka përmen E se pa nama s'ka gjennet As a gjërimin As hajin Ka thënë Hatta tu në fiku Mimma të hibbu në Ska, së muni me mërinjë në gjërnetin Deri sa ta jipë një parën mëtë dashër që ka e kene Mera o vlatë që këtë këmishë Sa ashtu ashtu së jam të bajtë Ja Mera o vlatë që taset Ja, ja Mimma të hibunë, mëtë dashëmë në që ka e kje Andër abdullajbë një omeri Radiallahu anjë një ditë prititëve tha Kure dëgjoj këtë ajetë Tha mëtë dashëmën, po Ka thënë që të baxë që ka e kam, që të ja allah muslimane pse ta realizoj ajetin andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pse jipte, smajte, e fërmeni me atë mëshirshmin sepse i jepte smajtë kurqjo era do ta shohim se çuçi ka dhënë e babakar sidiku një ditë prej ditëve për me dëshmua sa e dha allahut në pejgamberin sallallahu se alajhi wasallam te jonë sa më sht duke tubu dhe sat holla dhe diçka financa kontribute për një betejë për betejën të sa të përgatitej dhe u mobilizuan muslimanat për me dawn o media ka don këngëjaria Follë fash wallahu që këtë herë pa ia shkuar Abu Bekrir se la. Dha pe shifni Omer me kanstinjat, ai më thiet stinë se disë ska me, me kan mushtim apo shtër. Me Abu Bekrir. Ase këto janë musnalti. Wallahu që këtë herë pa ia shkuar se la. Dhe shkonte pe pyqëmbë Ali se selam. Shkoi Omer ibn Hattabi. Fa'ata anfaqa nisfa malihi, edha e dha gjithësinë pasurisë. I tha pejgamberit e selam, çka kilon prmas? Tha gjithësinë qatësëgumë buru qatësëgumë lau mithlehu dhe ardh Ebu Bekër Siddiqë kjo është të janë ardh Ebu Bekër Siddiqë dhe la pasurin tha, ja Ebu Bekër, ma të rakte li ehlik tha, qka lave për masët e familia tha, hiq hiq kur gjo fa të raktu humu Allahe wa Rasule ja u dhlashe Allahun dhe pengamberin a.s. andaj, kënjeri smërinjë të oblezër Ki njeri së mërinjët, ki vesh duhet, që ka shë. Pro, ki njeri e ka prej Allah u gjene se këta sënë e mërinjë. Këta mune është vesh me dashtë, dheri se ka thane, e nësib një melik, vallaj, une, jo që i mërinjë. Hadit nësaj i Bukhari. Ka thane, e nësib një melik, une, këto sënë i mërinjë. Ka thane, po, kam shprejstë Allah, që i du Allah me shpërbli. Vecë se i du. Andaj, na këto sënë i mërina. E si du Po ka dalë ojtë që janë do pune janë do E po përë që atati së në mërinë këtë njëri Andaj vesh duje Duje mësopri ti marë për osi Po ki nuk mërinë Andaj tha Allahu Gjelle Gjelaluhu Thanijel i thnejni Idh humafidh ghari Idhjekullu li sahibihi la tahzen Inna Allahe me ana Allahu Gjelle Walla tha Ai cili ishte veç me pengam e sam Thanij i thnejni, veti dyti ha? Ebu Bekri veç me pengam e sam kër i thapi nga mesam shokit vetë, e ka qëtë sahibihi shokit vetë, thalata hëzen, inë në Allah e maana, ishin në shpel, ishin dalë për me emigru në Medine, dhe e kimi tregun gjarën se për sëritmi, se edhiku, er, e bubekër së diku hini një herë, e kontroloj, e pëshini mirë, dhe pasaj e shtroj një shtrojnë të vogët, e kështë mobilizu këtë familjen, qikën, djali, shërtorin, e kështë të gjithë dhe udhrofysin, Dhe kur hinë në mrejna, u shlun me kellit, për me e gjithë për nga mësëram, dhe u afrun shumë afër, deri sa Ebu Bekri ja u pak po kam të atyre. Ta ja, Rasul Allah, ta kanë menazan, se jam ti pa. Po. Ata rë për nga mësëram, i tha, janëj dorën dhe i tha, inë Allah e ma'ala. الله وشمله يا كاتسق الله يقبلنا من القران انا دنروه ذا براي بلاو تزا يقبلني نبي النبي عليه الصلاه والسلام ابو بكر الصديق والصحابه اش نيريو موي مشيرشم بروميت النبي محمد صلى الله عليه وسلم جي دشتن غبي سعيد الخدري قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الدر... ان اهل الدرجات العلى لا يرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدر في افق السماء Ka thonë për nga meja lehi salatu selam Ata shka janë më së nalti në gjennet Piktir me pak më poshtë shifën që shi shifën një yjet Shkëllqyse Pro gjennetje është shkall, shkall të larta Ata shka janë më së nalti, ta shka janë më poshtë Këto poshtë që shifën ato nalti, që shi shifën një tha ju yjet A mu nëshme di të ashtë të yjet e gjithë qka të bë, kush me kana të të taku Jo, hiq Ska teori Tha për nga mirë a.s. Wa inne eba Bekrin Wa umara min hum Ebu Bekri dhe umeri janë për të në nalt Radhiallahu anuhuma, ardahuma Andaj për nga mirë a.s. I ka lefdhrun moral I ka lefdhrun zemr I ka lefdhrun pasuri I ka lefdhrun në shpir I ka lefdhrun dhe në derej Gjë ka dhënë mës naltë janë gjennet Mës naltë janë Janë gjennet A do kjo është vlerë për pingamirit a.s. Gjithashtu ka thonë pingamirit a.s. Mali ehadhin indena jedun Illa vë qëd kafe nahu Ka thonë pingamirit a.s. Së në kanimu dikush me pare Vecë jakë në këthi Ose qatë sa në këdha Ose pak më shumë Pra s'ka një musliman në kanimu me pare Jakë në këthi E kur të këthëje Ski dorë më të aje illa as-siddiq po siddiku kusho siddiku Abu Bakr as-siddiq radiyallahu anhu shoku pe pejgamberit alayhi salatu alayhi salatu salam fa inna lahu indana yadan yukafiuhu allah biha yawm al-qiyamah ka than ait çat shumë na ka ndihmua na tërhiqemi pish problemit atina çiko pejgamberi alayhi salatu salam kjo është vlerë e madhe që ai pejgomës na bëqr as-siddiqut këç ka na ka ndihmua ja kena kthi Në më ma thamë, masi njeri mundet me takëthi, s'ka më rinjë shumë nalët Masi njeri mundet me takëthi, së shumë nalët A dojë të ndërrua lezër, vlerat kërkomë pizotit Më të lartat Si dush me të ba dorë të rëkit e njërzit, kjo, kjo e vogël Si dush me thamë njërzit, mashallah, thojnë, ama kjo prape vogëlje ja. Si dush me thamë njërzit, shumë i mirje, thojnë, thotë dikush Ama kjo prape vogëlja Pe nga mërë, alë i sëra sa më sh sanatër hiç mi smuna me kompenzuar. S'ka ktu kundërvlera për kët. Fa ju kafi'uhu Allah. Allah është për vlera tha. Andër kjo është vlera e së nja kapërmën pejgamberi Ali sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekrin Siddikut. Gjithashtu pejgamberi Ali sallallahu aleyhi ve sellem kur e kapërmën Ebubekrin Siddikun, atë pse Ebubekrin Siddiku shpastë përmendet me Omerin radiallahu an. Mir po Ebubekrosh monal. Ka thonë pejgamberi Ali sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekrin wa Omer min hadha ad-din. Këmën zilët i sëmë i wal basarimin e rrasit Ka thamë për nga Meri sallallahu a.sallam Ebu Bekri dhe Omeri Pozitën qka e kanë fej është sikur qka e ka syni dhe veshit Kumpë Në trupë A muni me paramenu një trupë Një, trup, një kokë të mamë Pasu dhe, dhe vesh Ka njërë që e paramendojnë Ka plot njërë që e paramendojnë Fejën pa Ebu Bekri dhe Omeri E pse si dëgjimi dhe shikimi? Ha, pse si dëgjimi dhe shikimi? Kan thon dietard, Ebubekri i Sheh Senet. Omar i nin fitnën ti përpara. Andaj tha penga me Allahu alaihi salatu wasalam, e Omar me Khattab është dera e fitnes. Kur vdese këy, filloi të bëj trazira në ummet. Besa e kanë një, e ka një aromë se dikush po do më bë fitne. Dhe ka shkumini harë kanal. Ka thon ti çfarë do më bë? Ati djerë i ka dhonë, ti shkajtu me nuet E ka një, e ka një aromen Që i të të shokë me të siraj Omer Khattavit, kur ka hina njerit Pe nga mesëm ka dhonë, kësë ka armet mira Kësë ka armet mira Dhe qashtu u kanë Kësë ka dhonë ka armet mira Dhe qashtu u kanë E ka një, Ebu Bekri ka pa Ka pa larkë Ebu Bekri si diku është prej atyre njerëzit e cilet Kur kanë pas njerëzit Nërlikimen në mesele kjo ka nda kjo ka, jo ka nda kur ka vdekë për nga mbërë kjo ka vdekë për nga mbërë për me kuptu sa ilm ka Abu e bubërë së i dhikë edhe për së ka trasmetu shumë adhithe kur ka vdekë për nga mbërë janë hutu muslimat, që ka me ba? ku me vërros? ata keqë ka janë kom prezent ka do zdina kjo nukon njëri thish kjo për nga mbërë zdina ku me vërros? dhe i disa nëse mani mene bubërë u kon e ka pas një bashorte pak më lakë mëndines dhe o këthije kur ka ardhe bërë bëkërës i diku edhe i ka një musliman të thanë ku me vëros për nga mberin sëselle ka thanë në ne e di ku me vëros Qiko, a, në krizë është në krizë a e që ka e zhidë problemin a e është i madhë a e është me peshë dërsa qishmirët abdesi E që ish banë një Gjera që të, ketë musliman dhe din Kjo mira për nuk është nivellet larta Ajë cili vendosin, kriz Ta shka me ba, e kjo është me pesh Tha unë e di ku vorosën Tha e ku më dëgju pe nga mberin Sallallahu alaihi sallam doke than Pe nga mberot vorosin qati ku kanë dhek E qati është voros Qati ku kanë dhek, qati është voros Andaj e përë kërë si di ku Me gjese s'ka transmitu shumë elm Ska barë shumë elm Të të tjer kaqën zbatusi më i madh i dijes pejgamberit alayhisalatu wassalam gjithashtu pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thonë për Abu Bakr siddiq iqtedu bil ladain min ba'di min ashabi Abi Bakr u Umar ka thonë pejgamberi alayhisalatu salam pas meje kujt mish qupas ka dhan shkon i masë Abu Bakrit pastaj ka dhan Omerit në, në transmetim tjetër edhe Uthmani në, në transmetim tjetër edhe Aliut mirëpo i pari është Ebu Bekër e Sidiku Pra Ebu Bekër e Sidiku të ndërruar vlerën që e cekën në lëgjeratën e kaluar Se sahabët janë mizani Janë peshoria A daj nuk banë mu matë me Me peshorin e pemve dhe perimeve u Mu matë me peshorin e altanit E cilat taledzon shpet, gramin e vogël Imcit e vogla Qysh me matë Ebu Bekër e Sidiku Ndjere vetën para ti Në cilën do fush që do t'i me nëzirë Ndjere E shafë se Shpeshar e mi matë me, me peshore qëka Sëna ka e nëzirë ata qëka duhet Andoj pengamberi alai salatu selam E ka pa Si udheqës të muslimanve në, në rrug të drejt Ebu Bekër e Sidikun Gjithashtu pengamberi alai salatu selam E ka citu Ebu Bekër e Sidikun nga banorët e gjennetit Ka than pengamberi alai salatu selam Nga Abdurrahman i Mni Aufi Ka than radiallahu an ka, E ka mdëgju pengamberin alai salatu selam Dukë e than Ebu Bekërin fil gjennë Ebu Bekërin fil gjennë Ebu Bakri jenët Wa Umar fi jenët Dha Umair jenët Wa Uthman fi jenët Dha Uthman jenët Wa Ali fi jenët Dha Ali jenët Wa Talha fi jenët Dha Talha jenët Wa Zubairu fi jenët Fërsa eka tëmër sëmër Wa Abdurrahman ibn Awf jenët Fërsa eka tëmër Fërsa eka tëmër Fërsa eka tëmër Kipo qal zonët Anlis është edhe ky. Kjo është emocioni i madh. Ande kanë në transmetime se janë emocionuar shumë kur i kanë gazetu hadithe. A di ç'i sheh bie këtu ndëruar dhe zot. I te kallzu hadithin listën çka ka bënë sam ka thon kinxhinat kinxhinat. Çat in listi edhe ti çka po fol. Andaj ka pas rasti të zëjë një garot fikt. Ro uh, peshë e madhe. Me kallzu se ti je në xhennet. Na nevenau ka punish që po kandor se për di thonë këxhenata. A ka deknotën e xhumat po. Hej rahatreni. Neve nuk ka prish kandarit ndërua vëzet. Në xhenet me hi o shumë më ova. Allah vetë pak i ka përmend me ema, atërt i galon. Allahu e din kush janë në xhenet. Po neve ku nuk ka prish kandarit sa shme nëna, po çish jot. Të ndërua vëzet duhet me me rregullu motorin që ka percepton. Duhet me rregullu motorin i cili ka informatat. Me vëmë kop gabume, gabim edhe edhe jeton. Ado ta pejgamberi alayhisalatu sallam, wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna. Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna wa Said ibn Zaid fi al-Jannah wa Abu Ubayd ibn al-Jarraah fi al-Jannah Josh piktën ve shaj ka përmend xhennet ja ka pruaj pa Bakr as-Siddiqu vetëm edhe gjashtë jetë vetëm edhe gjashtë jetë 7 vetë tan xhennet çka si rezultat i Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam me Abubakrit anta sahibi al-hawd Paqja beqabeh daleh salatu selam tishun ki pas shok vet te shpella kur kena hig n xhenat dyt kam shok te lumi i mates nia ka dhan allah o xhelaluhu peigamberit alayhi salatu selam tilloj lumi inna atayna kal kauthar allah o xhelaluhu ka dhan beigamberit sa na ka dhan ti kautherin li lumi mat allah na mencof me me utakum peigamberin sallallahu alaihi wasallam mir po ka ne ka shok ngat peigamberin xhenat i ka dhan e bubekit ante ti tit kam shok në në xhenat gjithashtu pejgamberi alay salatu e selam e ka lavdruar edhe në në raste të tjera pejgamberi Ebu Bekrer Sidikun radiallahu an pray ngjarjeve interesante të cilat i kanë ndodhur Ebu Bekrer Sidikut dhe që e tregojnë vlerën e Ebu Bekrer dhe me këtë e thellojna ose një ditë fry ditë e ka pasur një lloj mosmarrveshje me Omer radiallahu anhu wa irdahu mosmarrveshje një zorë është normale dhe na sot mos marrveshje di kena pak mak koklavita 1700 vjet si foli. Nga se jetojm por unë, jetojm por teka. Kto njerëz kanë ka një tub për për Zot, ka një tub për parim, ka një tub për për vlerë. Normalë mos më të skuqsa këtë mendim të njëjtë, por se me konsultim vije der te majë duhora. Evoj pa konsidiku me Amerin e patëni mos marrveshje. Dhe Abu Bakr Siddiku shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne tha ja rasulullah, e patëmni mos marrveshje, i thash ma ban halal fa jo. Shikao subhanallahu ye tarqandall, kyt çan min heri thiesh ma ban halal, kyt parë pido do merr, kjo më i malli. Andaj kan than dietarot se në mesin e sahabeve, djallë këtu kon ketë kandid çe u vekri më ja, i malli. Andaj Atali radiyallahu an sa her e kumni dola me bubekrin, hina me bubekrin dola me bubekrin, kesh me bubekrin hangre me bubekrin ma i madhi njëri mirë po me gjithë se ma i madhi tha ma banallad Omeri tha jo këtë vrapë të pengambele thë i thash ja rësul Allah i thash ma banallad tha jo tha jëgëfirullahe leke ja e bubekr tre her i tha o oh, e bubekr ti ta for Allah, leje shiko, ti ta for Allah nga se peigambër sallallahu aleyhi sallam e nervozu me nervozu e Abu Bakr. Fatitafarallahu Abu Bakr tha pasaj umul khatabe murva sha pundo dhe erdhte peigambër aleyhi sallatu sallam. Aya rasulullahi kum ra pishman se u ka tha vetëm pa kim lipe Allahun si apo la. Tho transmetusi fatama ara vejhu rasulillahi sallallahu alaihi sallam. Ju vroj suftyra peigambërisallallahu alaihi sallam. Tha fa hal antum tariki sahibi Tha për po malin i shokin rahat. E këta as e kohë shoka? E këta e kohë shokë. Po këta e dalon të shumë. Tha për po malin i shokin rahat. Atare e bubekrësidiku të jale sura. Unë e unë i këm paspojit. Shiko, të munume me e qëcu. Mirë po për inga mesam, ka në tonë të masjumëti. E bubekrësidikun. A në të nderua lezën. E bubekrësidikun. është njeri ju mëjë madhë pas për inga mberve. Jam pajtu djet Parë më ndohë, prej të Ademi, dhe të Muhamedi s.s. pengamber, i pari njëri, i pari njëri, qëka vjenë, mas të tërë kushë, e Bubekr rësiddiqu, sa është kjo vlerë e madhe. Minëherë, mas Muhamedi s.s. vjenë e Bubekr rësiddiqu, a da i ta pengamberi a.s. të jo që i kime i njënët, belë të kunu lë ewwëll. Ta jo që i kime i njënët, i pari mas muhe, Andë në e dimë se fukarat hinë në gjennet 500 vjetë për para, me përjashtim të këti zënginit. Apo? Andë në e thëndjetarë, fukarat hinë, se për nga mësën ka thënë, hinë gjimë zdite për para, gjimë zdite në akiratë për 500 vjetë. Thabë, amaj e bubekri jo, kjo zëngin, hi i pari, se nëse vlerë ati është shumë e madhe. Kjo është diçka prej asoj të pak, se se se në patë të mundësi me e shkoqit në e lusmi Allahu, Gjellalu, Allahu të barë, të ala, në gj Të vendos dëshuri për Ebu Bakr e Siddiqën e zemrat tona Elusmi Zotit do në gjellë gjelalu që Allahu të barëk e hua të ala Në e ban rizq që të jemi në udhën Ebu Bakr e Siddiqët Elusmi Allahun të barëk e hua të ala që Zotit jo në gjellë gjelaluhu Në mundësand me ndjek rrugën e sahabëve të pengamberi sallallahu alaihi sallem Elusmi Zotit do në gjellë gjelalu që Allahu të barëk e hua të ala Që Allahu të barëk e hua të ala që Allahu të banë qabul أجري من تون ترابيتة تون الله تباً قبول أهل اسمي الله جل وعلا تشعر الله تبارك وتعالى نام صلى الله عليه وسلم رمضان مشند الذا ميمان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور رحيم والحمد لله رب العالمين